Стівен Кінг. Протистояння. Книга третя. Розділ 72. «Знаєте, – сказав Глен Бейтман, дивлячись у бік джакшина у перших променях ранкового сонця, – я в армії чув слово «відстій», не дуже чітко уявляючи, що воно таке. А от тепер, здається, я бачу». Він подивився на свій сніданок, який складався зі штучних сосисок «Морнінг Стар і скривився. «Ні, це ще не відстій», – із гідністю відказав Ральф. «От скуштував би ти, що нам в армії давали». Вони сиділи навколо багаття, яке Ларі заново розпалив годину тому. Усі були вдягнені у теплі куртки й рукавиці, і пили по другому стаканчику кави. Температура була приблизно плюс два, і небо було хмарне і похмуре. Коджик дрімав, підсунувшись до вогню якомога ближче, але так, щоб не впалити шерсть. «Усе, я черв'ячка заморив», – сказав Глен, підводячись. «Віддайте мені ваших страждальців, ваших голодних». «Ні, я передумав. Просто віддайте мені ваше сміття. Піду закопаю». Стю дав йому паперову тарілку і стаканчик. «Ходіння творить чудеса, ж, лисико. Ти, певне, в такій хорошій формі, як зараз в був у двадцять?» «Ага, сімдесят років тому», – засміявся Ларі. «Стю, я ніколи в такій формі не був», – похмуро сказав Глен, невесело підбираючи сміття в пакет, який хотів закопати. «І ніколи не хотів бути в такій формі. Але я не заперечу». Після 50 років переконаного агностицизму, здається, мені на роду написано піти за богом чорної бабусі у пащу смерті. Якщо така моя доля, то так тому й бути. І край. Але туди я краще пішки піду, ніж їхатиму. Пішки довше, то й проживу довше, на якихось кілька днів. Перепрошую, джентльмени, я піду. Влаштую цим покидькам гідний похорон. Вони дивилися, як він йде до краю табору з маленькою саперною лопаткою. Оця, як висловлювався Глен, піша екскурсія штатом Колорадо і деякими західними пунктами найважче давалася саме Гленові. Він був найстаршим, на 12 років старшим за Ральфа Брентнера, але якимсь чином зміг значно полегшити похід для інших. Він весь час іронічно, але по-доброму жартував і справляв враження людини, яка перебуває в мирі з собою. Лише той факт, що Гленові вдавалося йти день за днем, уже всіх решту заспокоював, коли не надихав. Чоловікові було вже 57, і Стю бачив, як у ці холодні ранки він із гримасою розминав пальці. «Дуже болить», – спитав його вчора ввечері Стю десь за годину після виходу. «Аспірин допомагає», – це, знаєш, артрит, але ще не такий поганий, як буде років через п'ять-сім. Та й правду кажучи, Східний Техасе, я так далеко наперед і не зазираю. Ти, правда, вважаєш, що він нас візьме? І тут Глен Бейтман сказав цікаву річ. Не буду боятися злого. І на тому розмова скінчилася. Тепер вони чули, як він риє мерзлу землю і лається. Чи ж не молодець, правда? Сказав Раль. Ларі кивнув. «Ще й який?» А я завжди думав, що преподи коледжу – слабаки, але це й точно ні. Знаєте, що він сказав, коли я спитав його, «А чого ми цю фігню просто не викинемо десь біля дороги, та й все?» Він сказав, «Не треба заново таке лайно починати». Сказав, що ми і так багато старих видів лайна заново почали робити. Коджак підвівся і побіг дивитися, що робить Глен. До них долинув голос Глена. «А, ось ти де, засранцю мій лінивий, а я вже думав, куди ти подівся, і тебе теж закопати?» Ларі всміхнувся і подивився на лічильник пройденої відстані. Він дістав цю річ у спортивній крамниці «Голден». Налаштовуєш пристрій на свій розмір кроку і чіпляєш на пояс як тислярську лінійку. Щовечора він записував пройдену відстань на пожмаканому і складеному багато разів аркуші. «Можна твою твою шпаргалку подивитися?» – спитав Стю. «Звичайно», – Ларі дав йому папірець. Зверху на арку ще й Ларі друкованими літерами написав «Болдер Вегас, 771 миля». Нижче – дата, відстань, милі, разом, милі. 6 вересня, 28,1, 28,1. 7 вересня, 27,0. 55 і 1. 8 вересня 26.5 81 і 6. 9 вересня 28 і 2 109 і 8. 10 вересня 27 і 9 137 і 7. 11 вересня 29 і 1 166 і 8. 12 вересня 28 і 8 195 і 6. 13 вересня 29,5 – 225,1. 14 вересня 32,0 – 257,1. 15 вересня 32,6 – 289,7. 16 вересня 35,5 – 325,2. 17 вересня 37,2 – 362,4. Стю взяв папірець зі свого гаманця і повіднімав у стовпчик. Ну, ми йдемо швидше, ніж на початку, але все одно нам ще треба понад 400 миль. Блін, ми ще й половини шляху не пройшли. Ларі кивнув. Швидкість, тут усе правильно. Ми підгору йдемо. І Глен, знаєш, має рацію. Куди нам поспішати? Він нас просто там на одну долоню покладе, а другою прихлопне. Знаєш, а я от у це не вірю, сказав Ральф. Ми можемо і померти, звісно, але тут усе не просто так. Це не елементарні штуки. Матінка Ебігейл не посилала б нас сюди, коли б нас мали просто знищити. От не послала б і все. А я не вірю, що то, власне, вона послала нас сюди. Тихо промовив Стю. Лічильник Ларі чотири рази чітко клацнув, коли його було виставлено на новий день. Нуль-нуль, Стю засипав рештки багаття землею. Ранкові процедури тривали. Вони йшли вже 12 днів. Стю здавалося, що все життя таким уже і буде. Глен добродушно бурчатиме, який відстій вони їдять. Ларі записуватиме пройдену відстань на своїй пом'яті шпаргалці. Усі випиватимуть по два стакани кави. Хтось зариє вчорашні сміття, хтось інший засипле вогнище. Це було розмірене, по-хорошому рутинне життя. Уже й забуваєш, куди всі йдуть. І добре. Ранками Френ здавалася йому дуже далекою, такою видимою у явному оку, а проте дуже далекою, не фото у медальйоні, її майже можна було торкнутися, і, власне, в тому полягав його біль. У такий час його віра в матінку Ебігейл перетворювалася на гіркий сумнів, і Стю хотілося розбудити всіх і сказати, що цей похід – просто лажа, що гумовим списом смертельний вітряк не здолаєш. І що треба зупинитися в найближчому місті, взяти по мотоциклу і поїхати додому. Що краще чіплятися за крихту світла і крихту любові поки можна, бо нічого більшого флег їм не дозволить. Але так бувало вночі. Зранку він знову був готовий йти далі. Із підозрою поглядав на Ларі і гадав, чи той думав вночі про свою Люсі. Мріяв про неї, хотів. Глен повернувся до табору, дещо кривлячись під час ходи. За ним біг Коджак. «Ну що, рушаємо, дамо їм перцю», – сказав він. «Правильно, Коджаку?» Коджак замахав хвостом. «Він каже, даєш Лас-Вегас», – сказав Глен. «Ходімо». Вони піднялися на насип траси Ай-70, спускаючись у бік містечка Гранд-Джакшен, і почали денний перехід. Пізніше того дня пішов холодний дощ, від чого всі змерзли і розмови притихли. Ларі йшов сам по собі, сунувши руки в кишені. Спочатку він думав про Гарольда Лодера, чий труп вони знайшли два дні тому. Таке враження, що всі змовилися не говорити про нього. Але врешті його думки стали обертатися навколо того, кого він про себе називав «Вовкобой». Його вони знайшли якраз на схід від тунелю Ейзенгауера, там був жахливий затор і густо, нудотно пахло смертю. Вовкобой наполовину висовувався з Остіна. На ньому були клепані джинси і сорочка з блискітками у стилі вестернів. Навколо Остіна лежало кілька вовчих трупів. Сам вовкобой наполовину лежав на пасажирському місці, а на його груди наліг ще один мертвий вовк. Руки вовкобоя стискали вовчу шию, а кривава морда вовка вчепилася у Вовкобоєве горло. На думку Ларрі та решти, події, ймовірно, розгорталися так. Зграя вовків, спускаючись із гір, помітила самотнього чоловіка і кинулася на нього. Вовкобой був озброєний, він поклав кількох нападників, а тоді сховався в Остін. Через який час голод змусив його відчинити двері? Ларі не знав і не хотів того знати. Але помітив, яким жахливо худим був Вовкобой, може, тиждень, він їхав на захід, хто б він не був, вочевидь, хотів долучитися до темного чоловіка, але такої моторошної долі Ларіб не побажав нікому. Він про це якось заговорив зі Стю через два дні після виходу з тунелю, коли Вовкобой уже давно лишився позаду а чого би зграя вовків могла так довго чатувати над машиною, Стю. Не знаю. Я хочу сказати, їм хіба їсти не було чого, та й правда було? Для Ларі то була жахлива таємниця, і він усе думав над нею, розуміючи, що ніколи не відшукає розгадки, хоч ким був той Вовкобой, і з яйцями в нього все було гаразд. Коли, врешті, від голоду й спраги він мусив відчинити пасажирські двері, на нього кинувся вовк і перегриз йому горло. Але й вовкобой, помираючи, задушив його. Четвірка пройшла через тунель Ейзенгауера, зв'язавшись однією мотузкою. І в страшній темряві Ларі згадував свій похід крізь тунель Лінкольна. Тільки тепер його переслідував не образ Рити Блейкмур, а лице вовкобоя. Застигли у смертельній гримасі, коли він і вовк убили одне одного. Може, вовків послали його вбити? Але то була занадто тривожна думка, щоб на ній зосереджуватися. Ларі постарався виконати це з голови і просто йти далі. Але це було непросто. Вони отаборилися неподалік ломи, дуже близько до кордону зі штатом Юта. Вечеря складалася з трав і кип'яченої води, той був увесь їхній раціон. Вони буквально виконували заповіт матінки Ебігейл і ти в тому, що на них речей не нести. У Юті буде кепсько», – відзначив Ральф. «Гадаю, там і виявиться, чи дійсно ми йдемо під Богом. Там є ділянка понад сто миль, де ні міста, ні заправки, ні кафе». Утім, схоже було на те, що його така перспектива не надто турбує. «А, вода?» – перепитав Стю. Ральф знизав плечима. «Цього добра теж небагато. Піду, мабуть, спати». «Ларі зробив те саме». Глен ще не лягав, лишився покурити люльку. Стю мав кілька цигарок і вирішив однову курити. Якийсь час вони курили мовчки. Далеко ж ми від Нью-Гемпшеру, Лисику, промовив мережі Стю. Та й до Техасу теж не рукою подати. Стю усміхнувся. Еге ж, отож. Мабуть, дуже за Френ скучаєш. Ага, і за нею скучив і хвилююсь. І за дитину хвилююсь. Особливо важко, як стемніє. Глен пихнув люлькою. «Ми тут нічого не можемо змінити, стюарте». «Я знаю, але все одно хвилююсь». «Звичайно», – Глен вибив люльку об камінь. «Учора вночі щось химерне трапилося, Стю. Я весь день намагався розібратися, чи то було насправді, чи сон, чи що». «А що ж було?» Ну, я посеред ночі прокинувся, Коджак на щось гарчав. Напевно, вже було за північ, бо вогонь майже догорів. Коджак був по другий бік багаття, у нього шерсть настовбурчилася. Я йому казав, щоб він замовк, а він на мене і не глянув. Дивився вгору, праворуч від мене, і я подумав, може то вовки? Ще й після того, якого Ларі називає вовкобой. Еге ж, то було погано. Але там нічого не було. У мене зір гострий. Він на порожнє місце гарчав. Певне запах чув та й усе. Ага, але найненормальніше ще попереду. За кілька хвилин я став почуватися, ну, прямо скажімо, дивно. Відчуття було таке, наче над насипом щось є, і воно на мене дивиться. На всіх нас. Я не мов би міг би його побачити, якщо правильно примружитися. Але я не хотів, бо відчуття було таке, що то він, що то флег, стюарте. Та, мабуть, то здалося, за кілька секунд сказав Стюм. Я впевнений, що там щось було, і Коджак теж це відчував. Ну, припустімо, він за нами стежить. То що ми тут вдіємо? Нічого, тільки мені це не подобається. Не подобається, що він може стежити за нами, якщо то він. Капець, як страшно. Стю докурив, обережно загасив цигарку об камінь, але до спального мішка ще не пішов. Поглянув на Коджака, який лежав коло багаття, поклавши ніс на лапи, дивлячись на них. Тож Гарольд мертвий, – врешті промовив Стю. Так. І хай йому абсолютно марна смерть. І Сью з Ніком марно загинули. «І сам він, гадаю, теж. Згодний?» Більше не було чого сказати. Вони набрали на Гарольда і його жалюгідну передсмертну декларацію наступного дня після переходу крізь тунель Ейзенгауера. Вони з Надін, певне, їхали через перевал Лавленд, бо коло Гарольда ще був його мотоцикл «Тріумф». Те, що від нього лишилося. А, як висловився Ральф, через тунель Ейзенгауера можна було б проїхати, хіба що на іграшковому паровозику. Грифи вже встигли його добряче обробити, але Гарольд і досі стискав у закляклій руці свій записник у цупкій обкладинці. У його роті стирчав, немов гротескний людяник, пістолет 38-го калібру. І хоча вони не поховали Гарольда, Стю вийняв у того з рота пістолет. Обережно. Побачивши, як надійно темний чоловік знищив Гарольда, як легко-важно викинув його, немов сміття, коли той виконав свою роль, стю з ненавидів флега ще дужче. У нього виникло відчуття, що вони кинулися в якийсь безглуздий хрестовий похід дітей, і коли він відчував, що треба поспішати, йому з думки найшов труп Гарольда з роздробленою ногою. Так, як Ларі переслідувала гримаса вовкобоя. Він відчув, що хоче, аби Флекс повна заплатив не тільки за Ніка і Сьюзен, а й за Гарольда. Але дедалі менше вірив, що таке може бути. Але ж ти хочеш дивитися, подумав він люто. Дивитися хочеш, чи я вже на відстані пострілу від тебе, падло збочене? Глен трохи скривившись, підвівся. Піду я спати, Східний Техас. «І не проси мене залишитися. Вечірка дуже нудна. Як твій артрит?» Глен усміхнувся і сказав, «Не так уже й погано». Але до свого мішка він пішов накульгуючи. Стю подумав, що треба викорити ще одну. Тільки от якщо курити по дві-три на день, то його запаси скінчаться до кінця тижня. І все одно закурив. Вечір був не такий вже холодний, але при всьому тому не було сумнівів, що принаймні в горах літо вже скінчилося. Від цього Стю стало сумно, бо в нього було сильне перечуття, що наступного літа він уже не побачить. Коли починалося це літо, він був нерегулярним працівником на калькуляторному заводі. Жив у маленькому містечку Арнет, мав багато вільного часу і тоді тусувався на заправці Біла Гепскомба Тексако. Слухаючи, як усі решта чешуть язиками про економіку, уряд, важкі часи. Стюг гадав, що жоден із тих балакунів ще по-справжньому важких часів не бачив. Докурив і викинув у багаття. «Тримайся там, Френні, мала хороша», – сказав він, і заліз у спальний мішок. І увісні він думав про щось, яке наблизилося до їхнього табору яке недобрим оком стежило за ними. Можливо, то вовк зі свідомістю людини, чи ворона, чи тхір, який плазує на животі чагарниками. А може взагалі якась безтілесна сутність, пильне око? «Не буду боятися злого», – бурмотів він у вісні. «Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Не буду». Нарешті страшне видиво відступило, і він міцно заснув. Наступного ранку вони знову рушили рано. Прилад Ларі, клацаючи личию в милі, а дорога ліниво звивалася ліворуч і праворуч, західним схилом наближаючись до Юти. Минув полудень, і невдовзі Колорадо залишився позаду. Того вечора вони стали табором на захід від Гарлідоума у штаті Юта. Уперше на них зловісно тиснула глибока тиша. Ральф Брентнер тієї ночі заснув, думаючи, От ми на заході, на його половині поля. І тієї ночі Ральфа віснівся вовк із одним єдиним червоним оком, який вийшов із пустища і стежив за ними. Пішов геть, сказав йому Ральф. Іди звідси, ми тебе не боїмося. У другій годині дня, 21 вересня, вони пройшли Сего. Наступне велике місто, судячи з кишенькової мапистю, було Грінрівер. Потім довго-довго міста не зустрічатимуться. Тоді, як сказав Ральф, вони, напевне, виявлять, чи йдуть під Богом. Власне, сказав Ларі Гленові, мене не так турбує їжа, як вода. Майже кожен, хто їхав у машині, брав щось пожувати, якесь печиво на зразок орео, фруктові батончики тощо. Глен усміхнувся. «Може, Бог дощем благословить?» Ларі поглянув на безхмарне небо і скривився. «Іноді мені думається, що в кінці вона зовсім не в собі була». «Можливо», – поблажливо відказав Глен. Якщо почитати теологів, то виявиться, що Бог часто говорить в устами безумців чи тих, хто помирає. Мені навіть видається, ось тут виявляється, що я таємний єзуїт, що на це є переконливі психологічні підстави. Ненормальна чи помираюча людина, її психіка надзвичайно змінюється. Здорова людина може відфільтрувати Боже послання, видозмінити його силою своєї особистості. Іншими словами, зі здорової людини фіговий пророк виходить. «Шляхи господні», – промовив Ларі. «Я знаю, ми дивимося крізь темне скло, мені воно взагалі зовсім темне. Чого ми йдемо отак, коли могли б доїхати за тиждень, я цього не розумію. Але якщо ми взагалі ненормальну річ робимо, то її треба робити по ненормальному». «Те, що ми робимо, має чимало історичних прецедентів», – промовив Глен. «І я для цього походу бачу деякі цілком тверезі психологічні і соціологічні причини. Не знаю, чи є ще й божественні, але ці мені вже видаються розумними». «Наприклад», – підійшли послухати Стю з Ральфом. У кількох племен американських індіанців невід'ємною частиною чоловічої ініціації було «побачити видіння. Коли ти стаєш чоловіком, то маєш без зброї піти в глушину. Там ти маєш когось убити і скласти дві пісні. Про великого духа і про свою силу як мисливця, вершника, воїна і самця. Ну і оце видіння. Їсти не можна. Очікувалося, що ти забалдієш і розумово, і фізично, і дочекаєшся отого видіння. Врешті воно прийде. Він гигикнув. Голод потужний галюциноген. «Ти вважаєш, що матінка послала нас сюди поведіння?» – спитав Ральф. «Можливо, щоб ми набралися сили і святості завдяки цьому очищенню», – відповів Глен. «Відкидання речей – то процес символічний, знаєте, як талісман. Коли ви відмовляєтеся від речей, ви разом з ними залишаєте і тих інших, кого з цими речами символічно пов'язуєте. Починайте очищуватися, скидайте баласт». Ларі поволі похитав головою. «Щось не розумію». «Ну от візьміть розумну людину до епідемії. Якщо зламати їй телевізор, що вона робитиме ввечері?» «Почитай», – сказав Ральф. «До друзів сходить», – сказав Стю. «Музику послухає», – усміхнувся Ларі. «Звичайно», – відказав Глен. «А ще сумуватиме за телевізором». Без телевізора в її житті утвориться діра. Десь у глибині її голови буде і далі прокручуватись. О дев'ятій пивця дістану, подивлюся матч ред сокс по телеку. А коли зайде в кімнату і побачить там цей порожній ящик, то відчує дике розчарування. Частина звичного життя втратилася, правда? Ага, сказав Ральф. У нас телек кожні два тижні ламався, і доки з ремонту його не забирали, я не міг нормально почуватись. Якщо людина багато дивилася телевізор, діра велика, якщо трохи, то мала, але чогось без нього обракуватиме. А тепер забрати в людини книжки, друзів, стереосистему. І забрати все те, що людина зможе дорогою підбирати. Це очищення, і воно зменшує его. Ваші я, панове, перетворюються на чисту шибку. Чи краще сказати на порожні чарки? «Але навіщо?» – спитав Ральф. «Для чого ця мутота?» Глен промовив. «Якщо ви читали Біблію, то знаєте, що у пророків просто традиція така була – час від часу йти в пустелю, старозаповідні психоделічні експедиції. На це, як правило, виділялося сорок днів і сорок ночей. То гебрейський вираз, який насправді значить «скільки саме не знаю, але доволі довго», це вам нікого не нагадує». «Звичайно, матінко», – сказав Ральф. «А тепер подумайте про себе, як про акумулятор. Ми ж акумулятори. Мозок працює від хімічно утворюваного електричного струму. Так само м'язи працюють від маленьких розрядів, теж хімічних. Ацетилхолін дозволяє розряду йти, коли вам треба поворухнутися, а коли треба зупинитися, виробляється інша речовина – холінестераза». Колінестераза руйнує ацетилхолін, від чого ваші нерви знову погано проводять струм. І це теж добре. Інакше, почавши чухати ніс, ви б не могли зупинитися. Одним словом, сенс такий. Усе, що ви думаєте, усе, що ви робите, працює від тієї самої батареї, як різні прибамбаси в машині. Усі уважно слухали. Дивитися телевізор, читати, розмовляти з друзями, ситно їсти – це все виснажує батарею. Нормальне життя, принаймні в тому вигляді, в якому воно було в західній цивілізації, це все одно як водити машину з автоматичними вікнами, автоматичним гальмом, автоматичними сидіннями і всілякими ще штучками. Але що більше примочок, то швидше розряджається батарея, правда? «Правда», – відповів Ральф. «Навіть великий акумулятор Делко не перезарядиться, якщо його поставити в кадилак». Ну от, ми зараз саме позбулися аксесуарів. Ми заряджаємося. Ральф схвильовано доповнив. Але якщо занадто довго заряджати акумулятор, він вибухне. Так, погодився Глен. От і в нас. У Біблії розповідається про Ісаю, Йова і ще багато кого, але не сказано, скільки пророків повернулися з пустелі з такими видіннями, які їм пропалили дірку в голові. Гадаю, такі були але я маю здорову повагу до людського розуму і психіки, попри випадкові атовістичні явища на зразок деяких тут східних техастів. «Очепися від мене, лисику!» – буркнув Стю. «Хай там як, а людський розум значно більший за найбільший акумулятор Делко, і, гадаю, він може заряджатися майже нескінченно, а інколи навіть більше». Вони йшли мовчки, замислившись над його словами. «Ми змінюємося?» – тихо спитав Стю. «Так», – відказав Глен, – «думаю, змінюємося». «Ми вже й схудли», – сказав Ральф. «Як на вас, хлопці, гляну, то зразу видно. Та й у мене певне пузо було, будь здоров. А тепер гляну вниз, і носачки черевиків бачу. Та й взагалі бачу всі свої ноги». «Щодо стану свідомості», – раптом сказав Ларі. Коли всі на нього подивилися, він дещо знітився, але продовжив. У мене це відчуття приблизно з тиждень, і я його не розумів. Може, зараз зрозумію. Мене ковбасить. Ніби я викорив півкосяка дійсно динамітної трави чи трохи кокаїну нюхнув. Але такої дезорієнтації, як від наркотиків, нема. Після такого зазвичай відчуваєш, що нормальне мислення щось не дуже вдається. А у мене зараз голова дуже ясна. Ясніше, ніж будь-коли». «Але все одно ковбасить», – Ларі засміявся. «Мабуть, це просто від голоду». «І від голоду теж», – погодився Глен, – «але не лише». «А я весь час їсти хочу», – зізнався Ральф. «Але воно мене якось не дуже турбує. Мені добре». «І мені», – сказав Стю. «Фізично я так гарно багато років не почувався». Коли ви скидаєте баласт зі свого судна, ви ж і прибираєте все те лайно, яке у вас всередині плавало, пояснив Глен. Добавки, домішки. Звичайно, від цього добре, така клізма для всього тіла й духу. Ти так цікаву думку висловлюєш, Лисику. Може, не надто елегантно, зате точно. Ральф спитав, а з ним це нам допоможе? Ну, сказав Глен. «Це для того робиться. У цьому я практично не сумніваюсь. Але тут просто треба почекати. І побачимо, правда?» Вони пішли далі. Коджак вискочив із кущів і якийсь час ішов із ними, цукочучи кігтями по асфальту траси US 70 Ларі простягнув руку і скуйовдив йому шерсть. «Коджаку, старий!» – сказав він. «А ти знаєш, що ти батарейка?» Здорове такий акумулятор-делко з гарантією на все життя. коджек, як видавалося, не знав цього і не переймався, але помахав хвостом, показуючи, що він на боці Ларі.